Hostatu batean. Bagdadetik Londresera itzultzeko autobusez eta trenez 7 egun behart ziren. Telabu Jamidera heltzean, Estambulerako trenak galdu eta hostatu batean geratu behar izan zuen. Urrengo trenak 4 egun barru pasa behartzuen. Paisaia oso lehorra izan arren, arearen kolore orixka horrek atsegina eta beroa ematen zuen. Ostatuko jendeak berriz oso itxia zirudien, eta modu hotz batez ezitzek egiten zidan. Hiru Iru ziren. ostatua eramaten zuena oso gizon xarra eta simurtua, sukaldaria, mutil gazte eta laiago bat, eta azkenik mutiko baldar bat alde batetik bestera ibiltzen zena, gauza guztiak botatzen edo apurtzen. Irurak benetan ikusgarriak ziren, azala iluna eta begiak ilunagoak. Irurak basuak ziren eta arropa xuriarekin orain dik basuagoak. Mutikoa zen iruren artean atseginena, beti, beti kantuan edo txistua joaz ibiltzen zen. Sukaldariak mutikoaren aita zirudien, baina normalean ozen eta oiukaitz egiten zion. Bigarren egunerako erabat aspertutan enguen, zeregin iken nuen eta maleta bi aldiz ordenatu nuen. Eta horrela eman behar izan nuen denbora paisaia begiratuz, paseatuz, induekin hitzeginez eta estambulerako trenaren zain.